Ba, Gasta izaldera eginko dugu salto ba, alabedi irratiko lagunekin itzeiteko eta telefonuaren bestaldean inako dugu. Kaixo, arratxalde honi inako? Kaixo, arratxalde honen ba, e, abiatzea dugu e, ba, irrati elkartetan, Euskal Herriko irraties berdinetan oski, eta orengoan ba, bai alabedi irratiaren abiatzea e, aipatuko dugu. Ez dakit, ja, jadanik programazio berriarekin hasi asizareten. Bueno, haurten eh, gokurtzua, ba, gutxe gora bera, data hauetan azten gara. Eh. Irrotza jo bakutza, mm, bueno, igual eh, batzuk azidea dagoeneko, aurreko edo eh, duela idu azte, beste batzuk eh, azte honetan, nina gehienak, ba, azte honetan, eta aurrengoan aziko, aziko dira. Uh -huh. Oitura duzute, gainera, hor eh, programazio berriarekin, parrillada de la Coquemena Antolatzeko. Au da, bueno, zuen programazioa aurkesteko modu berezi bat dozu. Ez dakit aurten ere zuen. Ba, egin dozuen. Ba, oraindik ez dugue egin, aurrera aurrerago egingo dugu, fiskat kortsatzen saigu eh parrilla era bat histea eta bueno, egiten dugu aurkesten publiko txiki bat urtero, ba parrillane diren, ba noberadeak eta Olakoak eh, agertarazteko agerta uh -huh. Eta, bueno, ba, urtero barri apur bat aldatzen denez aurten ba, ere, bueno, aldaketat txikiren bat ere izango da Badaude, bueno, erratxa batzu, ja urteak daramatzatenak noski Nozki, alabedi erratian Beste batzuk, ba, urte gutxigo, inkluso berriak ere e, bueno, Laguntzaile guzti hoien e, hartzeko Edo alabedi erratean parte hartzeko Nola izaten da? Bueno, ba, alabe dirratiak irrati libre bada edo irrati komunitarioa bada eta orduan eh men ba, irratzaileak egiten dituztena ba da beraien borondatez irratira gerturatu eta bueno, ba, proposamen bat e, zuten e, ideia bat zuten buruan eta guk ba, bueno, irratian ba azpiegitura daude eta bueno, ba norbait uztasun batera altzen da eta ba, irratzaio busk, gehienak ba horrela egiten dira ba e, iniciaziatiba individual edo bestela e, kolektiboen irratzaioak ere baditugu baina denak e, praktikoki ba borrondatezko lanenen oinarritutako harria ba, ba, badugu mm. -hmm. Eh, bueno, aurtengo programazioari dagokionez, ez dakit berrikuntzaren bat izango duzuen, jadanik, bueno, nez eta parrilla edo programazio itxita oraindik itxita ez dagoen, baina berrikuntzarik bai aurten. Bueno, berrikuntzak, ba, egia izan aurten e, izango dago uste bad, fiskat oh aurreko urteetan aldaketa dezete izan ditugu eta aurten izango da fiskat aurreko urteetakoa egonkortzeko egon egonkortezko indartzeko urtea eh fiskat batez ere ba goizetan dugu frontala oia magazina eta ar arrozaldeko euskarazko magazina ba, indartzeko urtea izatean nahi dugu fiskat daukagunari eutzi minea, alde aldenian indartuz. Bueno, alabedi irratian txeta irratia bezala, arrozako e, parta da, eta arrozan e, koizten diren, e, irratiz berinaetan e, koizten diren emankizunak baitare, bueno, zabaltzen dituzu, e, e, zeintzuk e, dira irratzaio oiek, ba, alabedi irratitik e, zabaltzen dituzu tenak? No, ba, guztira, amarra amadi irratzaio hartuko ditugu, eta Bueno, zehazki buztiak ez ditugu horatzen, baina, uh -huh. bueno, geienak e, musika irratzaioak izaten dira. E, adibidu, ba, alabedin e, musika irratzaioak bat ditugu, baina Euskeraz denenak gutxi e, dira, eta Rosari esker, ba, Euskerazko, ba, ba musika irratzaio bezente hartzen ditugu, eta, bueno, pues, zan bizoan betzera, azkero, ba, amarramabi irratzaio hartzen ditugu irrati ezberdinetatik ia ja, praktikoki ia ja, irratzi guztietatik hartzen dugu zerbait. Mm -hmm. Osongi go e, lapordetekendailatik eta bibidazu asko aldetik alabedi irratia entzuteko e, aukera esaten dugu hori bai internet bidez e, horatuko dugu, bueno, aukera hori ere badagoela eta interneta baitare aukera ematen duela bueno, naiz eta arabatik kanpo kampo e, gauden, e, guztiei, bazuekin harremanetan egoteko ez da? Bai, hor dakago alabedi.org web horria, eta bertan e, erozen momentutan zuzeniko emizioa entzun dezakezu, eh? e, Online e, bototxo batakago eta Zuzenekoa entzun daiteke eta gero ba, irratian ditugu irratzaio gehienen ba, irratzaio grabatuak badituugu horre zutale batean eta ba, irratzaio bakultzaren ba, edozeinratza bueno, ba, edozein momentutan zuteko aukera opera dago. Oane, horre naiz eta zuzenean esentzun alizan, ba, beti dago aukera, deskargatzeko gustoko ba, duzun izbatzaioa, hor hor horrean gendidez. Mm -hmm. Ba, bosongi, Inako, e, aurten ere aukera esango duguan txeta irratian, e, bai arabatik eta alabedi irratiko, ekide den maitaren eskutik, e, bueno, astero, e, kronikak jasotzeko, eskertzen da, Eskerminia gurean izatagatik eta gombidapena jalozatu dugu, bueno, errat, errati komunitarioak erabiltzeko e, gaude, e, daude, parte hartzeko noski ere, eta kasu honetan balabedi erratia internet bidez entzuteko ere, aukera dagola e, azpimarratuko dugu. Eskerminiai, inako gurean izatagatik. Eskerrik asko zuei.